Мій вихователь задовольнив моє бажання, і, мабуть, я, десятирічний хлопець, справді мав чарівний вигляд у височенній накрученій перуці з маленьким круглим каптурцем на потилиці, в ясно-зеленому фраці з вузеньким срібним гаптуванням у шовкових панчохах і з маленькою шпагою. Коли я підріс, це дитяче прагнення ще посилилось, і щоб, не мене до найнуднішої науки, досить було сказати, що вивчати її потрібно, коли я хочу стати, як дядько, радником посольства. Що мистецтво, яким була переповнена моя душа, може стати найбільшим моїм прагненням, єдиною справжньою метою мого життя, мені й на думку не спадало, тим більше, що я чув лише Одну оцінку музиці, живописові, поезії – все це, мовляв, дуже приємні речі, вони можуть розважати, розвеселяти душу та й годі. Завдяки здобутим знанням і підтримці дядька в столиці я швидко, ніде не зустрічаючи жодної перепони, долав шлях, який до певної міри сам обрав і не мав навіть вільної хвилини, щоб озирнутися навколо і побачити, що той шлях веде не туди, куди я хотів потрапити. Мета була досягнута, і вернутися назад я вже не міг, коли одного дня зовсім несподівано для мене мистецтво, яке я зрадив, почало мститись на мені. Коли думка про змарноване життя Сповнила мене невтішною тугою, коли я побачив себе в кайданах, які, здавалось, мені годі зламати. Прекрасна, вигукнув таємний радник, прекрасна катастрофа, що визволила тебе з кайданів і вернула до життя. Не кажи так, заперечив Крейслер, надто пізно прийшло визволення. Я схожий на того в'язня, який так відвик від людської метушні денного світла, що коли його нарешті звільнили, був уже нездатний втішатися золотою волею і захотів назад у в'язницю. Це просто одна з ваших плутаних ідей, Йоганнесе, якими ви мучите себе й інших. Втрутився майстер Абрагам. Годі вам, годі, доля завжди була прихильна до вас, а що ви ніяк не можете втриматись на широкій дорозі, а все збиваєтесь на манівці, то це тільки ваша вина більше нічия. Але погоджуюся з вами, що ваша провідна зоря дуже сприяла вам у дитинстві і...